Vəx 13-cü fəsil Dənizdən çıxan on buynuzlu və yetti başlı bir vəhşi heyvan gördüm. Onun buynuzlarının üstündə 10 kiçik tac var idi. Başlarının üzərindəsə küf olan adlar yazılmışdı. Gördüyüm vəhşi heyvan dəbirə oxşuydu. Onun ayaqları aya ayaqları kimi, ağzı da aslan ağzı kimi idi. Əcdaha ona öz gücünü, taxtını və böyük səlahiyyət verdi Vəhşi heyvanın başlarından biri sanki ölümcül yaralanmışdı Ancaq o ölümcül yarasından sağaldı Bütün gerüzü heyrət içində vəhşi heyvanın ardınca getdi Əcdahaya səcdə elədilər Çünki vəhşi heyvana səlahiyyət verən o idi Həmçinin vəhşi heyvana səcdə edib Dedilər. Kim bu vəhşi heyvana tay olar və onunla döyüşə bilər? Vəhşi heyvana loğa və küfür danışan bir ağız da verildi. Həm də ona səlahiyyətini 42 ay icra etmək izni verildi. O ağzını açdı ki, Allaha küfür etsin. Onun adına, həmçinin məskəninə, yəni göydə məskən salonlara küfür söyləsin. Ona izin verildi ki, müqəddəslərlə döyüşüb, onlara qalib gelsin. Həmçinin ona bütün tayfalar, xalqlar, dillər və millətlər üzərində səlahiyyət verildi. Kəsilmiş quzunun həyat kitabına dünya yaranandan bəri adı yazılanlardan sabayı, yeryüzündə yaşayanların hamısı ona səcdə edəcək. Kimin qulağı var, qoy eşitsin. Kim əsir olmalıdırsa, əsirliyə gedir. Kim qılıncla öldürülməlidirsə, qılıncla öldürülür. Qeray müqəddəslərin dözümü və imanı olsun. Mən yerdən çıxan başqa bir vəhşi heyvan da gördüm. Onun quzu boynuzuna oxşayan iki boynuzu var idi. Amma ejdəha kimi danışırdı. O, birinci vəhşi heyvanın bütün səlahiyyətini onun önündə icra edir, yeryüzünü və orada yaşayanları ölümcül yarasından sağalan həmin vəhşi heyvana səcdə etməyə məcbur edir. İkinci vəhşi heyvan böy əlamətlər göstərir. Hətta insanların önündə göydən yerə od yağdırır. Birinci vəhşi heyvanın önündə göstərilməsinə izin verilmiş əlamətlərlə yeryüzündə yaşayanları avladaraq onlara deyir ki, Qılıncla yaralanan, amma sağ qalan həmin vəhşi heyvanın surətini yaratsınlar. Ona həmin vəhşi heyvanın surətinə nəfəs vermək güdrəti verildi ki, bu surət də danışsın və ona səcdə etməyən hər kəsin öldürülməsini, əmr etsin. İkinci vəhi heyvan hamını, böyləri və kiçikləri, varlıları və yoxsulları, azadları və qulları məcbur edir ki, sağ əlləri yaxud alınları damğalansın. Beləcə bu damğanı, yəni həmin vəhşi heyvanın adını ya da adını təmsil edən sayı daşımayan bir kəsə alıb satmağa icazə verilmir. Bu işdə Müdrik olmaq lazımdır. Kimin ağlı var, qoy bu vəhşi heyvana məxsus sayı hesablasın. Çünki bu bir insanın sayıdır. Onun sayı 666-dır.